Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti ni kipindi cha radio sanga Niro Kina chukuletia dondo za habari zinazo na magazeti Na mpenzo msizaji karibu katika kipindi diondo magazeti ni kinacho kuletea tarifa mbali, mbali na magazeti kutoka jumwe ya Afrika mashariki. Hapa kuna mimi lomuala vize kwa ushikia na wa. Omeni duayo. Tunahanzia moja kwa moja nyumbani kwetu burundi. Hivi karibuni ndege ndegi zisizo na rubani kwa ajili ya ufuatiliaji wa hifadhi asilia ya vyanda katika wa bururi atangaza Mkurugenzi mkuu Ofisi ya Burundi ya ulinzi wa Mazingira U kwa kifupi katika gazeti la Nete Press. Gazeti hilo la mtandaoni la kila siku linabainisha kuwa ni takribani ndege tatu zisizo na rubani ambazo zitafanya kazi hiyo ili kutoa taarifa zote za watu wanaoharibu hifadhi hiyo hifadhi hiyo kumradi. Jean Bertquimas Hatungimana, a uh, pia alipokea ofisi iliyojengwa katika hifadhi hiyo kwenye kijiji Kaberenge na shirika la ndani Lislowania Maslahi ya Kisiasa Maarufu Truase jumia ya mabadiliko na ufadhili kwa maneno yote changamoto nyingine iliyobaki ni kuamishwa kwa kaya zaidi ya 300 zinazoishi katika hifadhi hiyo Tangu mwaka walfumbili na mbili Mwenzetu huyu anasisitiza pia akibainisha kuwa Hifadhi ya asili ya vyanda inazaidi ya hekari elfu Na inalindwa na watu tisa tu Na mtukisari nchini Burundi Muradi wa kujenga kuta za kinga kwenye mto rusizi Unacherewa kutikezika laandika gazeti la Burundi ekoo Hii ni kwanya kuimarisha ustaimimilivo wa wenyeji wa eneo Gatumba, ambao wana nyingi huwa wanaguswa na athari za mabadiliko ya tabi ya hata hivyo mwana mazingira haoni haja ya kuta hizi kwa sababu gatumba ni neno la kilimo huku muslimimu wa mvua wa mwaka wa kilimo elfubili shina tatu hulikiam shina nne ukekaribia. Matumaini ya ujenzi wake yanafifia taratibu waziri wa fedha alisema hivi karibuni kuwa. Ujenzi huo haukutengewa fedha katika bajeti ya mwaka huo wa fedha, Hakuna hata upembuzi ya kinifu liofanywa uh, Kuringa naye odasi nionzima hata hivyo Anse ni wa taasisi ya kukinga majanga nchini burundi alikuwa mitangaza katika siku za hivi karibuni za hivi majuzi kwamba cha dola la kitatu hamsini elfu ili kujenga ngome hizo ome Na The East African linatangaza natangaza kuwa mseveni akata shuruti ya Benki ya dunia kwa sheria dd ya mashoga rais wa uganda yoel Museveni amedokeza leo jumatano kuwa nchi yake inaweza kuishi bila mikopo kutoka benki ya dunia ambayo ilikuwa imetangaza kusitishwa kwa ufadhiri baada ya sheria ya kampala ya kupinga ushoga badala yake Museveni alisema benki hiyo inatumia ufadhiri wake wa miradi kulazimisha mkono wa nchi za kiafrika kukanyaga utamaduni wao jambo ambalo alisema hatalifanya. Na kwa mujibu wa gazeti la Nile Post, swala la kuzuiwa kwa maziwa ya Uganda na Kenya lilikuwa agenda kuu mazumzo kati ya Raisule Mseveni wa Uganda na mwenzake wa Kenya li yamuto Ikuru ya NTB Jumaappili hii Kenya imesisitiza kuzuia kuzuiwa kwama kwa ziwa ya Uganda kwenda sokoni kwao, hali hii imepelekea takriban wafanyakazi miambili wa Brookside Dairy Uganda kupoteza kazi huku kampuni hiyo kipunguza uzalishaji wake kwa 75%. Kenya ilikuwa muagizaji mkuu wa maziwa ya Uganda hata hivyo ilikoendokana na msukosuko huu Uganda inaonekana kuanza kutafuta masoko mbadala ya maziwa yake. Kwa mfano mwezi Julai Rais Museveni alimuomba mwenzake wa Senigo, Maxar kuhusu maziwa ya Uganda kuingia nchini mwake rais Sol aliridhia wazo hilo na kuahidi kununua unga wa maziwa kutoka Kampala WHO yaitisha mkutano wa kilele kuchunguza matumizi ya dawa za jadi kwa mjibu wa gazeti la The Star la Kenya Sherika la afya duniani limeitisha mkutano huo wa ngazi ya juu wa kimataifa kuhusu dawa za jadi ili kuchunguza msingi wa ushahidi na fursa za kuharakisha afya kwa wote. Mkutano huo ambao utafanyika ghosti 17 na 18 inchini India utachunguza jukumla dawa za jadi, za ziada na shirikishi katika kushaulikia changamoto kubwa za kiafya na kukuza maendeleo katika afya ya kimataifa na maendeleo endelevu Washiriki wa mkutano huo Watajumuisha mkurugenzi mkuu WHO na wakurugenzi mawaziri wa afya wa G20 na waalikwa wangazi ya juu kutoka nchi katika kanda sita za WHO Naam tukisalia nchini Kenya Marekani na Uray zinalipotiwa kuwa na uchungu na rais William Ruto kuhusu usiano wake na BRICS yani Brazil Uh, Urusi India na China laandika gazeti la Daily Post kulingana ripoti Kenya na Ethiopia zinapenda kuungana na BRICS jambo ambalo linaweza kuivuta Somalia katika muungano huu unaoibukia chaguo hili linawezekana lina hatari ya maharibi hivi majuzi nchi zinazoshirikiana na muungano wa kiuchumi wa BRICS Zimerenga kuiga michango ya inchi za maharibi kwa Kenya na Somalia huku zikidai majukumu machache ya kurudishana mbinu hii imeibua wasiwasi miongoni mwa mataifa yenye nguvu duniani kwani inaonekana kudofisha ushawishi wao wa jadi hasa Urusi imeingia katika eneo hilo kwa kupanua msaada kwa Kenya kwa njia Richard ya mbolea licha ya rais Uliya Muruto kushirikisha BRICS katika mijadara ya kiuchumi hajaritha hadharani ni ya Kenya ya kufluga mwafakakati ya nchi za maharibi. Monisco, jeshi la FRDC na PNC, kwezesha kurejeshwa kwa IDP karibu elfu kwa Irum. Kulingana report ya Radio Kapim, semaji wakikosi cha Monisco, luteni kanali Kevin Biabato, alikabi, alikaribisha mwishoni mawiki liopita kurejea, tangu wiki iliyopita kwa karibu watu 900 waliokimbia makazi yao katika vijiji kadhaa vya Bunia Komanda Bunia Chabi na Komanda Luna e, Ituri akiongea kwenye radio Kapi Lieutenant Colonel Kevin alitaja kwa mfano operesheni ya Agosti 4 ambapo jeshi la MONUSCO kwa ushirikiano wa jeshi la Kongo na polisi walisaidia ku uh, waliopoteza wali makazi kurudi uh, kurudisha vijiji vyao katika eneo la Irum kulingana naye kikosi cha Monisco kina majukumu mengi ikiwa ni pamoja na ulinzi wa raia nam kutoka jamu ya Kidemokrasia ya Kongo tulikie moja kwa moja huko Pembe ya Afrika ya ambapo makundi ya upinzani ya Sudani Kusini siku ya juma kesho ya mjadala wa bunge kuhusu bajeti ya taifa una na pendekezo la serikali la kupunguza nyongeza mishahara kwa wanaume na wanawake katika jeshi, polisi na idara za usalama. randika gazeti la Sudan Tribune wabunge kutoka vuguvugu la upinzani lenye silaha SPLM-IO kwa ufupi na muungano wa upinzani wa Sudan Kusini SSOA walidai nyongeza ya 100% ya malipo kwa watumishi wa umma wa nchi hiyo na wanaume na wanawake katika jeshi polisi na vikosi vya usalama kujiondoa katika bunge hilo kuri kuja baada ya bunge kushindwa kufikia mwafaka wa iwapo wakubaliana kuhusu maoni ya upinzani au kile ambacho vyama vinavyo yegemea chama tawala cha sudani. Sudani People's Liberation Movement viliteteya. Naamni Saakum na saa raisha 25 katika studio za radio Sanganiro ripindi wa ni ndondo magazetini raia wawili wa Rwanda wamefariki na wengine 24 kujeruhiwa katika ajali ya basi la Jaguar. Kamishna wa polisi Jambosko Sko Kabera, msemaji wa polisi wa kitaifa wa Rwanda aliambia The New Times, tukio hilo limetokea katika barabara ya Kajumiro Madu Sembabule, Wilayani Gomba, Ngoma. Wanyarwanda wawili walio uh, walioaga dunia ni 64. Mmoja wa muntu mwenye umri wa miaka 29 na mkazi wa Kasanda, Mbende na Gloria Kansime mwenye umri wa miaka 13. Ajali hiyo ilihusisha basi la Jaguar lenye namba za usajiri UBF 736G Isuzu lilokuwa kitokea Rwanda kuelekea Uganda Jumapili Agosti 13 mwendo wa saa moja na dakika 12 asubuhi. Kabera alisema kuwa wanyarwanda waliojeruhiwa ni jamaa za marehemu wa, wa na, na jamaa za marehemu kumradi wanatunzwa kupitia ubalozi wa Rwanda mji Kampala. Na tutotoke Rwanda tuki mmoja kwa mmoja nchini Tanzania ambapo tunamalizia dundo magazeti ni kwa siku ya ni kwamba gazeti la Mtanzania limechapisha kuwa baadhi ya wananchi walio salia ndani ya mamlaka ya hifadhi ya taifa ya Ngorongoro umesema kuwa wanaishi katika maisha ya taabu asiyokuwa na huduma za kijamii na kwamba wanatamani kuondoka wameliza kuwa wanataka kuondoka kwa hiari kwa fuwa, wenzao katika makazi mapya ya Musumira huku wakiiomba serikali ifanye hivyo haraka kwa kuwa hawaoni sababu ya kuendelea kuishi katika maeneo hayo wamesema hawawezi kuishi mahali ambapo hakuna barabara nzuri, magi, hospitali, wala usafiri, na kwamba hawana shuhuri za maendeleo wanazozifanya kwa sababu hawana usiwe hata kulima katika maeneo hayo serikali toa na ya kuwahudumia kila kitu ikiwa ni pamoja na kuwa nyumba, shamba na maeneo ya marisho kuwasafirisha wao, mifugo na mizigo yao yote walikubali kwa O wo, yao wote wao wote wao kubali kuhamia Msomela um, kwa ni Tanga kwa hiari ili kupisha eneo hilo ambalo ni makazi ya wanyamapuri wanaong'ezia nchi mapato kupitia kwa talii ome. Na, ni saa 10 dakika 28 romat. Naam. Nafikiri ndio mwisho wa kipindi. hadi hapa hatuna cha ziada labda ukikesho panapo majari kutoka studio ilikuwa na mimi Lomardi ni kuashiria kwa ushirikiano wa Omar Ndwayo sote kila laheri Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika Mashariki Habari za magazeti